Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe să vorbim despre conștiința morală. Conștiința morală este glasul lui Dumnezeu în sufletul credinciosului, glas care îl îndeamnă la împlinirea legii morale. Glasul acesta îl poate cunoaște fiecare, căci după credința noastră, conștiința s-a născut deodată cu omul. Ia este de o bârșie dumnezeiască. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a sădit în fiecare judecata nemincinoasă a binelui și a răului, adică regula conștiinței morale. Conștiința slujește drept călăuză la împlinirea legii. Ia este judecătorul neadormit și aspru care nu se poate cumpăra cu nimic și care se pronunță asupra fiecarei fapte, arătând dacă aceasta este bună sau rea și, deci, dacă trebuie săvârșită sau nu. Ea își ridică glasul atât înainte de săvârșirea unei fapte cât și după săvârșirea ei. Înainte de săvârșirea unei fapte, Conștiința spune dacă fapta este bună sau rea și ne sfătuiește să o împlinim sau nu. După săvârșirea faptei, tot ea ne judecă. Dacă am ascultat de glasul ei, dacă ne-am împlinit datoria și ne-am ferit de rele, atunci conștiința ne răsplătește cu bucurie, cu mulțumire, cu liniște sufletească. Iar dacă nu am ascultat de glasul conștiinței și nu am săvârșit fapta cea bună, ci fapta cea rea, atunci ea ne pedepsește cu aspre mustrări. Omul simte neliniște și apăsare în suflet. De aceea, creștinul trebuie să asculte totdeauna de glasul conștiinței sale. Orice lucrare potrivnică conștiinței este rea și aduce pedeapsă, după cum citim în Sfânta Scriptură. Tot ce nu este din credință, adică din convingere intimă, este păcat, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 23. În Scriptură găsim exemple despre modul cum lucrează conștiința. Adam și Eva au fost mustrați de conștiință după ce au călcat porunca dumnezeiască. Cain, după ce și-a ucis fratele Abel, nu-și mai găsește liniștea. Conștiința i-a oprit pe frații lui Iosif să-l David a fost mustat de conștiință și s-a căit profund. Iov rămâne cu inima statornică și primește cu răbdare toate loviturile vieții. Conștiința rușinează pe acuzatorii femeii păcătoase și naște căința în inima fiului risipitor și în inima lui Iuda, vânzătorul mântuitorului. Izvorul acestei conștiințe este Dumnezeu și de aceea ea nu poate să fie nimicită. Păcatele prin mulțimea lor o pot întuneca, dar nu o pot suprima. Nici cei mai mari făcători de rele nu pot înnăbuși în ei cu totul glasul conștiinței. Ea îi urmărește mereu cu mustrările ei, încât unii ajung, atunci când nu îi se supun, la grele chinuri, la mari neliniști și prin deznădăjduire chiar până la sinucidere, ca Iuda. Așa cum se poate observa, conștiința are pentru orice om și pentru viață în general o valoare excepțională. Ea funcționează ca un îndeptar după care omul se conduce, găsind în ea mereu răspuns la toate întrebările care pun în față alegerea între bine și rău, pentru că prin ea Dumnezeu ne trimite lumina înțelegerii cele adevărate, dar și judecătorul care mustră și pedepsește atunci când nu este ascultată. De aceea avem datoria de a păstra conștiința totdeauna curată și de a o ține în stare trează prin rugăciune, post, împărtășirea cu Sfintele Taine și prin cunoașterea tot mai temeinică a învățăturii creștine căci conștiința morală ne îndeamnă la făptuirea binelui, a dreptății și a dragostei creștine, adică la împlinirea legii morale. Așa să ne ajute Dumnezeu!